יוצאים אל הגלילה הקדמונה, וירדו על הערבה. ובאו הימה אל הימה הממוצאים, ונרפאו המים. והיה כל נפש חיה, אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים, יחגה. והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שמה המים האלה.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 אשר הולידו בנים בתוככם, והיו לכם כאזרח בבני ישראל, איתכם יטפלו, ונחלה בתוך שבטי ישראל. והיה בשבט אשר גר הגר איתו, שם תיתנו נחלתו, נאום אדוני אלוהים.